Не буду. І правильно є відеосвідчення, ваш заокеанський друг раптово хапає під пахву дочку і повертається на батьківщину. Схоже на втечу. Вільна людина на професійних касетах, відзняті виз колінзом. Слів не чутно, але сурдоперекладачі перекладачі визначили, що йшлося про трагедію в ліцеї. І упередженим людям може здатися, що ви звітуєте йому про виконання терористичного завдання. Мікронна плівка позірного життя, в якому є дружба і любов, приязні сусіди, чи білизна і пухнастий Макс, знову луснула, тріснула, відкривши безодню кривди, зради, химер, і зірка Симчич шкереберть летить туди. А най їх усіх качка копне. «Татусю, забери мене звідси! Я не хочу жити у світі, де живе така наволоч, як Олег Ткач!» «І ми маємо цих правил дотримуватися», – адвокат поставив крапку. «Даруйте!» – зірка торкнулася немитої голови, де волосся вже не стирчало пухнастим їжачком, а прилипло до тім'я. «Даруйте! Я не почула! Повторіть, будь ласка!» «Ви кепсько почуваєтеся?» «Можна влаштувати медичне обстеження. Це дасть нам виграш у часі». «Я в нормі. Але якщо треба, то чиніть, як знаєте. Маю здогад про потугу, яка стоїть за всім цим страшним сном. Здогад для мене настільки неймовірний, що я сама собі видаюся божевільною. Імена, паролі, явки...» Адвокат знову розгорнув записника і наставив золоте стило, як списав: Ім'я є, доказів жодних, мотивів ні. Що ви сказали про правила гри? Зірко Орестівно, навігла сам здається, що слідство і суд об'єктивна реальність, як математика чи конструкція двигуна внутрішнього згоряння, а насправді, вступаючи в кожну нову справу, ми розпочинаємо сказати б «парний танок» на кшталт танго. Від людського фактора залежить, виграють танцюристи чемпіонський титул чи ні. Один партнер робить крок уперед, другий відповідно – крок назад, один праворуч, другий ліворуч. Це я для наочності. Ми з вами маємо вцілити у потрібну мішень, у потрібний час». Від сьогодні говоритимете слідству лише те, що я вам дозволю, і лише тоді, коли дозволю. Хто першим прокинувся, того й капці. Загомоніло місто, знуджені літньою спекою і відпливом читачів на моря-океани, газети протерли очі, прочистили вуха і увігнали спраглі сенсації ікла у ласий шмат. Засідання оголошене закритим. Попри це біля суду терлувалися телевізійники і газетярі. Зірку вивели з автозаку. Юрма хлюпнула на неї. Схудла, зблякла, з порожніми очима, легким волоссям, що закривало вуха. Зірка навід сахнулася. Ковзнула поглядом по мікрофонах, що її зусібі чтицяли в обличчя, мовчки зачекала, Доки дадуть пройти. Натовп поринув за нею. Двері зачинилися. Проте ніхто не відійшов. Зірка вперше побачила клітку для підсудних і зрозуміла. Камера попереднього ув'язнення. Квітка, духмяна троянда. Сидіти у клітці? Хіба є слова? Подивилася в зал. Першим побачила батька. Він посміхався. Бгав у руці білу кепку. Постарів, посивів, щока сіпається, іноді притримує. Вбрався у знайому сорочку. Зірка довго її вибрала, бо знала впертість неня. Не визнавав яскравого, моднього. Мав свої уявлення, як має вбиратися справжній мужчина. Радше, як не має. Цю сорочку теж не вподобав. Подякував, віддав мамі, аби сховала. А зараз надів. Звідки дізнався про суд? До залу заходили батьки померлих дітей.